ګران محترمانو د کو د مولانا لیاقت علی صاحب د دورې تفسیر قران شپه مدرسہ دارالقران کالو خان کی پسند 2006 کی شيره د دې د میلادو پته یې ساتي ارشاد سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نيز د مین ټور جنگیر اور سوابي پرپرایټر انور شیر توحید موبایل نمبر 0315710124 قرانو سنه دا شریعت تی پر صحیح ترکه باندې جهه چکنه اغیشتا او دغه نسوه چې دوره وراته او داس بچو دپلا نه چلوکا داسونه نشته ا دغه رسمونه راجونه ناتول پک نشته مال دولت چې زمون خلکو خرابهږي د پدغه باندې خرابهږي په کارو چې صحیح ترکه سره سنت ترکه سره وادو او نکاو دغه پروګرام شته جاهز ول سمون شتا خو بندازه دانه چې به ستاسو په دخې تو خې دانو با ته قرض نه راخله ا دې فا غبل سان لپن دغه سټینې نه بیا ورو په اوريان غران غران په دې او ځبان نو زکه الله وی کلم اذع الہم مشو فی که چې دې درناو شلا مضی پای کروان شو داغه د مظالم تابع و یزا اسلم علیهم ا کلا شتیاش په دې باندې قام نو دردل دردل نه ویننه منافقی ریم مونچ تزو وسم اللہوی ویزا ازلم علیم آکل چی تیاروش پدی قام و نودریگی بیا قرآن سنتا اغیط تیار نی درانگی در ملک جوری دل چرا پاکستان جوری گی نوم پدی بانده چی در لا الہ الا اللہ در دی آواز و نارو در دی قانون وی پاکی او قانون پیغمبر اغبری دالاری کتاب قانون ہوئی پکې ناغا کل نمازا لهم مشوفیهی نیچه ملک جوڑی دا او خبر که دن اغیی تتیار ہو یا دی رکھا دا روانو نیچه کلا بے ایسری خبر راو تا چو اس قانونو نو ازاز لما رہی مقامو نیچه تیار پراغ لیا او چیر دا خو مقبک گیری گو نیچه بے اسلامی قانون تیغا لکی نخو دا او ملک سر چی سکی دن اغیو شو اللہ کی گی کینه ور و سره لاته کیږي الله ولی و اذا او کلا چې تیار قام و باندې قامو نودري ولو شاء الله او المه حق برس ته دی وبن نور چې د ملک بادراده کې ساغستوا او اصلي معنی کوم بل جوړیدا امطالبو چې تاسو غواډی کولای شي د قران د سنت قانون به اقام او دا دغه شي کې خلق رحت قرست ولا ما غرسره دو کا کړل نشته دا هغه په سفیروبانه چې وروچی وي د سفیر خوړی مل اخریبې تر هغه پربه په پیډره دشمن دلاس نه خوري چې سو پره قران او سنت هغه دمل قانون ګرځول لاندې الله و ولاو شا الله اک فخید الله ولاو شا الله اک چری غختي الله له زهبا نو هغه مقاله به به سنیم طاقتهم ظاهر رضي و افسارهم آنظر ظاهر رضي و دعوة ما اللّا قصت الله بشكال الله على كل شيء قدير فعرصباني طاقت لرنك دير و أنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ماسکی دعا وروکو چی ددرو دلو بیان شو سره دواړو د املو دړډاله یو اری که بهتر اغړدلوا او د ډول نه هغه کله ندوي علاوه چتا او بهتردلآ اری تېلو منعومون علیہم یعنی الله احسان بچایشو نعمتونه خاص کښې شو نه دهغ ته نو من او دو چاغ مغزوبه او دو ملهالين موضوب د الله غضب شو او د الله غضب په چا نه کږي اسباب کسباب غله طار ک نو اسباب د غضب اړ یو تیار کړو د الله غضب پېښو اړ یوید او دې مداله ناکارا هغه ځلین حیران او پریشان هغه یسایان اعنصارا چې د اصل یسایت نه ځان دای اسلام طالب داران نظام برتکلو ا اذان له خصاق ته دنیو جوړ روانو هغه ته قولو الله دا بیلار دی زوالین دی او دغه باغي دړل مثالو نه ذکر کړو نکو فارو او د منافقینو و اس چه کلا او بیا داری او سات یو خپل د منو من علیهم د غه حالت په تنځو صفات ته هو ا هو په دنیاوی او هو په اخروی بیان کو چې د هغې یاتون په بیانونو کې د کفارو او د اړې په حکم د نړۍ دی ان حکم اوخروي بیا درې مدل اخر نه داغې بیان نه ده لسه ته نو او د اړې څه بته نه وول داړې او بیا د مناسبت د ډول ته تقسیم کړئ منافق اعتقادی او منافق عملی دا منافق اعتقادی سلور علامی وی چپا دروغ دا ایمان دعوت وی دارنگ دروغ دوی دو کبر کی مسلمانان و سره او صحابه کرام عیت و صفحہ و ناپوی و او درو دلو منافق عملی چې سلو وجهین می او چا رمضان شاملی او ذل بالمؤمنین مسلمانانو په وروته کې استهزاء کوي او ابراهيم غره کو د گمراهۍ ته هدایت داغو بیانونو کا د و از دیز یکی دی اصل مسلا اغاز کر کولا دا ذکر چه اول اقسام دا خلقون خول تا تا دوس او دشمنو خو ستا دوس سوگ دی از تا دشمن سوگ دی نا چه دوس او دشمنو پیجنن بار د چې دوی دښمن نن یې پیژندنه د بارتن شراوته پر دوست آدمرګری کې آد اختلف کې ګمان او د پاتا چې د لال کني ست دښمن وایي ازاړ در پرده وستان نقصان لړی د دې نه قران کریم مو دا غوډه لوبه بیانو نکوه دا یو ډول خپل دا دا جره دشمنان دي ابي وګورا چې دا صفاتونه چې اته معلوم کړي ته تبدل تب شو دښمن معلوم شي نو چې تاسو او دشمن له اوپیجن له اوسې ځبېان شروع زرا شو میدان تراشه ا داله ته نې چرواغه نو اصل مسळा ا شروع کې او په مسئل کی علم بنے مسئلہ غر توحید ذکر دے انسان اول اصلاح دا قیدے کوشش اوکر دے قرآن او بیابوس دا عمل عمل دا قیدے نروس درے کچر و بندہ عمل در او نیکے کئی نیکو کاروے نیک کارونا کئی عقیده خراب ده اې عقیده د غیر الله ده دغه اعمال نه د یو عمل له الله په دربار کې قبول او منزره نه دي الېنه قبلې قرآن اول زوړ په اصلاح د عقیده لګې ندې ده کې مسله د او باور د او طرح باندې پینزو دلیل اقلی محضا اکم اخی ممولی چی دریق اسم دلیلی اقلی دلیل اقلی محضا محضا سادا چو مقابل کافر مشرک نئنکار کیو انو اقرار کرو ندا آغا دلیلی ما تاسو پیدا کلوی اسمو که اسمان پیدا کلوی نو سو مشריק هغه نه انکار کيره دیننه اقرار کوي او د کوم کیسه دلال دلال عقلی مستقيم چې تاسو ته ستاو کې خاموش له ته جواب ورکول نه چې الله دې کنه ادرين دلال عقلی اعترافي چې اقرار په چاو د سيزون الله پیدا کولې ندل دې دا داور داوره توحید افغیر دلیل اقلی محضا یا ایہا الناس اے خلقو اناس اید تمام دنیا خلقو عربی اے یا عجم ارسو چیئے توری یا سپینی اے مالدار لا فرق نہیں رکھڑے یا ایہا الناس اے خلقو ہر نسب والا ہر خاندان والے یا ایہ الناس یا غلی حرف ندار پر د خبردار لوښی ای خلکو یا ایہ الناس او ای خلکو اعبدوا ربکم ایا ایوها یا ایہ الناس اے خلقو تعالی克兰 خلق کی وی اے اعلان اور ہے لہذا اللہ اعلان کی اے خلقو دا دپارو بيدار ہے او دا, دا خبردار ہے ان قران نازے په ذکر کوي چې په دې کې اهم مساله دا, دا اسباب توحید رد شرک دی نو آلته کې دایا حرفین دا دا پار دا خبرداره و دا بیداره دا پار دا ویهیدو راولی دا لکه سورت حجمو گره سورت حجو آخر دا سورت دو آیت نحل تاکی ام دا الفاظ راولی دی یا ایحا ناسو زور فاستمئو لهو ادرئو اتر اتر یا اله الناسو زرب مثل فاستمئو لهو ای خلقو یا ایوه الناس زرب مثل فاستمئو لهو ای خلقو بیانو لشیلو مثال نغکی دے غیتا مثال بیانیگی غیتا غکی دې د یو مسلې ذکر کې ا او مسلې توحید دا ذکر وای الله الناس ای خلق اعبدوا ربكم در خپل اعبدوا ربكم در خپل اعبدوا نو کمیه کړه دکان امر وکړه اعبدوا ربكم عبادتو کې درخوله درخ او جذبو کې درخولتا بندګۍ کې درخول او عبادتو معنی الله ابن عباس رضی الله عنهما کې يوحدوا ربكم يعني يو الله زنه يو الله مننه يو الله تاسو ریاد اوازو کې پدې وجبان دي او تو یعنی وحیدو ربکم یو اللہ امنی یو اللہ حاجتو کارساز مشکل کشاو منی عبودو ربکم اور قرآن کریم مسلح و توحید اغازے پزے بیان کردہ اور رب شرک اغازے پزے کردہ پزور جواندر اللہ وحی عبودو ربکم بندگیو کے درخ عبادت او که در خپل اوکل چ دا مسله توحد پور ته شه ده الله یو منه یو الله تعالی زته نشو غو بل هغه جور او دا الله پیغمبر سره د دشمنی هغه شور شيره قران کریم زیا په زیا د مسله ج کوي سوره الاراف کې وایي اي اي ميت التغور اي يا او يا سورة الآراف اتم سپارا ناوزه کدامه سلزکر کی او یا یم آیت قالوا اجیتنا لنعبداللہ وحده ونظر ما كان يابد آباؤنا سورة الآراف اتم سپارا آیت ستر قالوا وحده اول دی مشرکینو آیات مانتارا غلی چی عبادتکو منگ آسرد دیو اللہ وحده و اکیو اللہ ها تمنگ دی ترابلی و نظر ما کان یابد آده او پریز منگ آسوکا چیو عبادتکو انکی مشران زمان دی عبادت پیکوین اعلی اولی نخام منده اخفل مشرانو لار پریزو اوستاق در اومنو قرآن دا مسلح ذکر کئی سورت بن اسرائیل کیم ہوئی تین نسم سفارا سورت بن اسرائیل شکاک سلو اختم آیت دا مسلح دا ذکر کئی بینز سلو وإذا قَرَعَتَ الْقُرْآنَ فين ذي سلوى اغتمائت ناقل كي شبك سلوى اغتمائه أو فين ذمكي وَإِذَا قَرَعَتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حجاباً مستوراً أليك كي تخبران ذلي ألطال كي مسلوى ایمان نرودي الله ایمان د دې سونه غ پردو کې پټ جباریت ورپسې وې واجهنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا وفي اذانهم وقرا واذا ذكر تربك في القران وحده واذا ذكر تربك في القران وحده او کلاچ یا کی نن رخل ا کلاچ ته یا کی رخل په قران کې یو الله رو بلې یو الله رو بلې ول لو علا ادبارهم نفورا او ګرج دي شا کونکي په شا ګان خپل باندي تخته کونکي بیا من شو ته تخدي او ارص فزبانې فریدي الای د مسائل توحید نه تخدي مسئله رو توحید سرین لگید اگر گل پیغمبر آواز در الله رو توحید لگو لگید خلق آقی بان فتوی لگو لگید بدرده ورطیمی لگید او داقی ملگرتی های نیرکده بلکی داقی مخالفتی کرده در قرآن کریم مسئله در هاری و پیغمبر نا مسئله توحید اغز کرده ده سورة العرب کے سورة یونس کے اور سورة احود کے السلام و یہود علیہ السلام وی صالح علیہ, علیہ السلام وی قَالَ اللَّا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكَمْ مِنْ إِلَٰهِ غَيْرُهُ اَقَوْمَ زَمَا بَنْدَگِوْا كَيْسِ رَبْدِوَ اللَّهِ ذِكَا چِنِشْتَرِ اسْتَازَ پَارَ سِوَدَ اللَّنَا بَلْمَدَدْگَار اللَّنَا سِوَا بَلْم اغمرابلہ او پچاره balo لسه به شي سورۃ الفرقان غوره پنځش پیتم ایت آتش پیتم سورۃ الفرقان نو لسه مسی پارا ایت اټاشټو غوره لا یدعون مع الله الہان اخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون وَمَنْ يَفْعَلَ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا چاچه داکارو کو دا اللہ نماسی وابرسو کی رامدت کو يَلْقَ أَثَامًا یوزه بش بوجده گناه و نصره و گناه و نصره سره شئر کو دا رنگی صورت صحفات درشتو مصفارا کی آل سمرازی درشتو مصفارا سوره صافات ایت رہے. نال تو کی ہوئی؟ 25 دوره غوره نه تکي وي ایت 20 سوره صافات چې کله پیغمبر مسئله توحيد بیان کول را د شويري ان هم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ان هم كانوا لا اله الا الله يستقبرون بشکو دی اکلاچ دی تبا ویلشو چنشتر حاجت پورکون که مگر اولا دی يستقبرون سبا کولی و دیبہ انکارکو مسلسل دیبہ تکا برکو دیبہ لوی کولا اگلی صورت ساتھ کے سلحرم عید کیوئی صورت ساتھ پینزم عید اجال الالیہتا الہاں واحدا هذا ذا لشیعن عجاب اجال الالیہتا الہاں واحدا انہا ذا لشیعن عجاب آیا اگر زلدی پیغامبر مدیاران گان اکیو تول زمان سنیشو کولیویو اللہ ناشنا خبر دکسی اولی کرام نیکان خلکو اغیم مسلر تومید اشاہت کلو او دو شرکیات رید دے کلو شایر اللہ رحمت اللہ لے تفہیمات الہیہ کی اغم من زہبا الہ بلدت اجمیر او الہ قبر سالار مسعود غازی دا اغب و جرگان دیکھا من زہبا الہ بلته اجمیر او اله قبر سالار محمود غازی اسیته اجمع شریف طلب او قبر د سالار طلب او سره یتلو له یوته به چې اذه کې طلب خپل مرادنه سمه په وجه کې داځه خپل مطالب اغه غاړي مالدارا کې مالدارا کې ناها سوئی دو دو می جرمو کو دو می لئے کو چی قتل آد زنا نئے لئے گناو دا قتل آد زنا نئے لئے گنا جکم دینے کڑ رئے جو باندی دا رنگی شیخ حدر قادر جلانی رحمت اللہ لئے آغا فرمائی لئے چی آغا لئے يا طالب الاشياء من غيره ما انت عقل يا طالب الاشياء من غيره ما انت عقل واي غختن قياده غير اللامه تخاقل يا طالب الاشياء من غيره ما انت عقل واي غختن قياده تخو ساقلمن ته قلیوانه تخلیوانه یی نو تاخه او بیا له ځان ته کمنن اغه وایي چې دات یو چیزه مشته چې هغه الله خزانو کې نشته ر دات یو چیزم هغه به یي الله خزانو کې نشته هر من شیء الا فی خزائنه ایا د تاسو یو سېشتاره کې د الله خزانو کې نشته وایې نشته الله تعالی خزانه د اریوسیز د مال او د اولاد اورستو صورت هجر کې وراشي او ام من شی ان عندنا خزائنه و ما ننزلو الا بقدر معلوم علې موږ سره دا اړېستي قضانې دي په اندازې ورکو بی حسابي چلن ورکو کبي حساب ورکو نه د سرکشي شورو په دې وجبان دي داړ نه شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله له اغوېذ یا فقير لخالق يا مشرکا بهم احذر اياتي اكل موت و اي محتاج چته الله ته محتاج او دبن قولئن او یاریگا دا دی خبرن او یاریگا دا چی راشی تا تمرگو و انتا فی تطذی حالتی ما یفتح اللہ روح کا نو چرے چرے استا روختا دروازا دا اللہ در رحمتونی شپرانستے ما یفتح اللہ علی روح کا تاروخ تا دروازا دا اللہ درحمتو نیشی پرانسته دی تا تا اللہ خفل درحمت دروازا اغنه پرانسته وحسنا چه دا چه حالت که دل مرد راشد دا چه وقت که دل موت راشی نصبه که چه دروازا دا اللہ درحمت دتا بنده از تاروخ دا برن را گزارشو سی جین تا غورست اولی کرام نیکان خلکو تختل وقبان لی محنت تا قرآن آده سنت کرده او مسلح توحید بیانکلی دا او رد شرکی کلی یا اللہن ناس او ای خلکو او عبودو ربکم عبادتو که و اس پاقی دلائل اگونا قرآن کل کل دعوام وقتی ذکر کی نو ورپسید دلائل نو کل کل دلائل ذکر کی نو دعوام بطار سمارا دا دو ترکی چلی دا کسی ای فقحا دی یا طریقه دا غیده او دون طریقه دا مناتقه دا دا فقحا طریقه دا چاگی دا مسئل باب کی اول لگا کتاب طوحارت دا باب دیکھ بیان طوحارت کی نو آغا چکل باب کی دی نو ارپسی مسئل ذکر کی نو دا طریقه دا او دله طریقه هغه د مناطق او د مناطق هغه مسایل مخک ذکر کی دلال مخک ذکر کی نه داوا به تور سماره نه بوند هغه رست او دغه ذکر کی او داورو څخه ذکر کی نه مناطق او فقها د طریقې د قران له ذکر کی د قران کریم داغه اتر ته چلی وایي ديږي که هغه طریقه د فقهاو اول داوه ذکر کنوستاقی دلیل پینزو دلیل اقلی محضا یو اللذی اللہ اغزات خلقا کم چه تاسی پیدا کلیه او بر اغزات تاسی پیدا کلیه ستاس خلقات کلو دی واللذینا او آکسان من قبل کم چه مرکس تاسو نو پاسې پیدا کړی استا سم شران استا اابا د پیدا کړی و دې فائګورې د چکم دا تاسو پیدا کړی استا سم شرانه پیدا کړی د تاسو بیا م سر الله سره شرکا وای بیا م الله سره ست هغه مخلوق تواز کوي لا حملکم تطقون د بیره پارات تاسو فرض ګاران شی کې تطقون ديره پاي تاسو فرزګاران شي دا دلایل چې تاسو ته الله ذکر کوي بیانې په چې تاسو دا امنه پذیبانی اعتماد او یقین او ساته چې تاسو کې تقوا راشي تقوا ته توحید قبلول تاہید تا هی تا قبول کونه تا کې تقوا راځي عقيده رسې شو نه پتا کې به تقوا راځي نو الله استادمه پیدا کړې او استادمه شرانمه پیدا کړې بل دلیل انزي الله غځات ايجالا چې غرزل دا لكمل ارزمه استاده پارزمکا جالا يعني سيرا غرزل الله استاده پارزمکا ځنه کې پیدا کول در څنګه فرش الله دې ما فرش او ځنه کې پیدا کړي دا د سوره الملکو ګورې یا کوم دیشمه سپارا سوره الملک هغه ګورې منه دې کې مالله وي تاسو لا ما ځنه پیدا کړي دا خو پیدا کړي نن تاسو په څه صداقی پکتونو بانده گرده یو خواب الخواب گرده پین لسم آیت کیوئی هوالذی جهل لکم الارض ظلولن اللہ غزات تیچ پیدا کلی داستا دپارا دا داستا دپار از مکا ظلولن تاب دارا تاب دارا فراشن فرشو هموارا ندل توی ظلولن تاب خلق پر ٹوپون ہوئی مند پر ہوئی اور غریب املاس بارا غگم نکوئی آچکا لگا گو که حرکت کراشن جو, جو بیا گور خالبتا بیا ٹوپون غوبلی اپینس سندی ای گنارون ری جیگی دا وگئی چه تیری جے گنار ری دا اللہ تیزا لگ زان اوڑا کوا نظمک زان اوڑا کین جو پر ٹوپون شی اجنه لا توکن نیکنی تابیدار رم لاستره ادا پاته په خلک د را ګورزه بیلډینګونو په جوړی وخه ګم نهته زالولن تابیدار فهم شوخي منا کې بهاس پس درزه په ګټو نو دا غي باندې وا په ګټو تاسو دا غي درزه دل کوي دلته فریشن فرض مه دلګرز ولید بلبلن سالورم والسماء بناان و آسمان چاته و آسمان دې د لاچتګر زولې دا سه چټن غر زولې دې چې ستا څخه حفاظت تم کوي ستا څخه حفاظت تم کوي محفوظ ده ښوره تل انبیاء ولسمه سي پاړه ګوره altitude وای الله یې تاسلا ما آسمان پیدا دا آسمان مې درته پیدا وَجَعَلْنَ السَّمَاءَ سَقْبًا مَحْفُوظًا دو دیر شمعید آمانگر زولده اسمان چطو محفوظا ساتل شوی محفوظ ده ساتل شوی ده ساتل شوی نقص پاکی نشتا کمی پاکی نشتا داس اللہ زممد پارا یو چط اگرہ پورتا کلے ده چط ساتل شوی ذکر اللہ وی وَسَمَاءَ بَنَاءً أَرْسَمْنَاهُ طِبْجَن دَلِيل وَأَنزَلَ أَيْرَالَيْ گَيْمَنَ السَّمَاءِ دَبَرْنَامَ انْبَارَن أَلَا بَرَن دَلَازَرَا وَرُومَا بیا اول تاسو می پیدا کړي نه تاسو مشران می پیدا کړي دي نه تاسو د, دَ پارا دزر زیدول مزمک پیدا دا نه دبرنه نبیان درینه او بد الازرا و روما باران دلته زرا و روما اخبار یز نجل شو نو و بس علیکم فاخرج به من الثمرات بشر زی اریس را هر قسم میوه رزق الکم ده قال از اللي بیان شو شودنا نو پینجو نک پینجو دلایل بیان شد پینجو دلایل بمانی نک بیاننه خو دا غو بیانو پنځ پیره بینو او دې ارده کې ځاننه پنځه توڅه بیتای نو څينځه دلیل نشته خونړی نه تلوري پنځځه دلال او اصد بلانو ثمره د دلالو نتیجا یا دلالو بیان شو اخر مطلب څه دی فلا تجعلو قسما غرداه لله الا سرا اندادن شریکان اندا دان شریکان انداز د نیت جماړه انیت برابر والی ته وي سمعت لا الله سره صفاتو کې برابر مګړای خالق الله دې نه مخلوق کې رازق الله دې نه مخلوق کې صحت وركونټه الله دې نه مخلوق کې نشتا معفو کول مالک الله دې نبل سوکو مالک ما فقل سواب نشتا اختیار من نشتره ند یو انداد جمع ایس سوک اللہ سرا برابر صفاتو کی ذات کی خو نشتا نشتا خو صفاتو کی وصر نشتره فلا تجحلو پس مگر زوئی لیللہ اللہ سرا اندادن شریکان او کسو گرزین داغین مطالب دا کسو گرزی نبیاد آغین مطالبہ دنو سورة الفاتر ہوگو رئی دوشت میں سپا رہا سورة الفاتر ہو دایت سالورم دریم ناوے کے وئی مطالبہ کلی اللہ سر گربل سکنیشتا دریم آیت کے یا اللہ الناس اذکرو نعمة الله هل من اذکرو نعمة الله علیکم ای خلقویات کے احسان دا اللہ چکل دی پتا سبان دی هل من خالق غیر الله یرزقكم هل من خالق غیر الله یرزقكم من السمائی والارز آیا سخ خالق اشتده. سوکتے دا کون کشتا دے سوا دا چې تاسو چتا سلا روزی درکی دا برنا ویا دخکتا نا سوکشتے سو دا برنا درکی دا لیا نشتا نا لا الہ الا ہوا فانا تحفکون لا الہ الا ہوا نشتر دا اللہ سرابر مددگار مگر دا غای و في سورة الفاطر سلوه اختمه سورة الفاطر سلوه اختمه تقول قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله قل أرأيتم شركاءكم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اوتي خبر شيخ بره اخپلهم از داران بانده ای چه تاسیرا بلی سوا دالانا ارونی ماذا خلقو من الارضی او خواه ما تاسشه پیدا کردی پزند از مکنه از مکا که کمی سرا ام لهم شرکن فی السماوات آیشتری دیر پارا ام آتینا هم فهم علا بین منو آیا موږ ورکل دې تاسو کتاب چې دې دا رینه بیان کوي دې بدل باندې دا رینه سوسرهشته نشته وسره سوره الاقاف شپږشتمه سی پیرا ورې نهل ته کې وي سوره الاقاف شپږشتمه سی پیرا أول ركوتي سألوا رميتيوي قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم إن كنتم صادقين او اپی غمبرای چه خبر راکی ماتا فا اچا بانی چه تاثیر بلی اسی واد اللانا ارون ایما دا من الارضی او خیم ماتا سشی پیدا کل دید از مکنا ام لهم شرکون فی السمعوات آیشتہ دیل پارا سی سا پاس مانون کی نیشتے ایتونی بکتابن راولای ماتا یو دلیو کتاب من قبل هذا ما خلدينا أو آثارة من علم يا ساسا الرؤيد التعليماته دعنبيونا يا رؤل التعليماته دعنبيونا إن كنتم سابقين في رشتنية أخير الدليل نشتوا سراء نبعد القرآن فتورة في بياه واربسيوه ومن أظل ممن يدعو دون الله واشب دے یاد غم رہا چرا بلی الله تعالی بنشود ذکا الله دې جيڪي د نړۍ ذکر کو نو به سماره ځل کړه او سماره صداو صلاه تجعلون لله پسما کر الله تعالی اندازن شریکان الله تعالی صفات کې بنشود مگر وانتم تعلمون آتشو خو وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وازيدك كلمه توحيد ده کلمې دواړه اجزا برابرې یو جز د لا اله الا الله ادرنجز د کلمې محمد الرسول الله نذیدک مضمون رسالت اثبات در رسالت اغیر ذکر کهو چې قرآن کریم ترتیبوار روانه اغیر مسلح چی بوزی نی پوره بوزی نیمگلی نی نو نی توحید کلم توحید دا غیر باننی دلیل ذکرشو داور توحید نو دیزه که محمد الرسول الله اثبات رسالت چه ده کلمه دو اجزا دا یو زیراشی یو برابرش نظر که دیزی که اثبات دا رسالتو اغیر ذکر کن و این کونتم او کچر یه تاسو فی ریبن پشکی پشکی تاسو لکه مخیویلو کنن اغیر که ذکر شو زال کتاب لار بفی دا داسی کتاب ده لار بفی چره دو په حقانيته شکه شوب نشتا ل عارف وې دا ل عارف دی ندلته چې ځکه نو ان كنتم فی ریبن تاسو دا فعال طرف نه کومران چې ل عارفه کتاب دی دا کتاب دي شک پکې نشته نزه کړي تاسو کاوي نو مطالبه ته وکړل زه تاسو شک نه پات نه شک در کې شټه شک کاوي نزه په ورته وي وا ان كنت ما کا چريتا سو في ريبن بشكي پتردتي شك پرته مما دع كتابنا نزلنا چې موږ را لګل دي على عبدنا بند خل bande على عبدنا عل نورينه ولنه وي جعل نورنا را لګل دي نور دي نه على عبدنه وي داغه پیغمبره عبادت ده ها نور نور وي چې نور د برلین چې څنګه وي او عبادت فراز ذکر عبدنا باندغ پرباندی او عبديت الله ته پسند دي اپ دیته الله ته د دې جنا عبادت ابد ابد عبدنا عبادنا دا ذکر کوي ها عبدنا باندغ پرباندی صحت پاسره به یا سوراتو مم مثلیه پېښان ده قران دا سه یو سوراتو تاسو وروړې زکه تاسو داسې کتاب ده تاسو به شهکروړې زه تاسو کتاب وروړې تاسو دا شګا تاسو به شهکروړې د سورته مم مثلیه دا دکې دا یو سورته مطالبه او شو او سورته القصص ګورې شله صورت القصص یاو کم فانزوستم نا آوذ ایک داقینا مطالب شیده دیو کتاب پول کتاب روڑی قل فاتو بکتاب من عند الله هوا اهدا منهما اتبعو ان كنتم صادقین قروفاتو بے کتاب من عند اللہ او پیغمبران روڑے او کتاب یونی راشے پیو کتاب باندے چے طرف دال لانی در تے ورتوی او کتاب روڑے روڑے کتاب کا نو سورت ینیسا و سورت حودو آغاز اکی ورتوی جزا کتاب نشا روڑے نیولی سورتون روڑے دا خو کیا کانا کتاب پورا نشا روڑے لئے نیولی سورتون روڑے دیار لسم آیتا دو لسمی سپاری سورت حودا آیت نمبر تیرہ امی قولون افترا قول فاتو بی عشری سوارن مثلی مفتر یا تن او او دی چدا قرآنی دا جو کردے نو اچہ راوله الا سورتنا چ پشان د قراني پشان د قران به عشر اي سورم مثله عرشه فلسه سورتن سراچ پشان د قران الفاظ لګي امت لبي ديري زيد اسو كه يروي دامن شکووله ويدا چلم نشکووله تور کړه در صورت الباخره که در از ایک یو صورت مطالب آشو در یو صورت روڑه و یه را دام نشه کوله نسورت توره او اشتم ستاره که تیده یو مزمون مطالب آشو زیره یو مزمون خو جوڑ که کنه تاس خوزه کتام نشه روڑه, روڑه یو نشه روڑه زیره مزمون خو داسه جوڑ که چه فستاهاب بلاغت کی داسیوی سورة تورو اشتماسی فارا آیتو سلور دیرش چونتیس فلياتو ام یقولون تقوّله بل لا يؤمنون فلياتو بحديث مثله انکانو صادقین فلياتو بحديث مثله پس رادو ری داسی یوم ازمون یوم ازمون اپشان دی پس دیدو راشی پا یاو مضمون سرا ایچه پششان نده قرآن وی کچر دیدیشت نیوی نو یه را داسم نشه کوله نظهر انسانان وی تاسر مطالبوشو چه کتاب راوله یا لسرطونا یا یو سرطو یا یو مضمون نشه راوله زهر دا پیریان سم دان سراکه زهر پیریان تا ملانو که یا تاسر را سر یو دنشه ارازه داسی یو کتاب جوڑو ڈاسی بیابو کلیش ہے اللوینا سوٹ بن اسرائیل پیل نسم سپارا اتاتی آیت بوریج آل تکیوی سوٹ بن اسرائیل پیل نسم سپارا آیت آتا سید قل لئین اجتمعت الانس والجن علا ایعتو بمثل هادا القرآن لائیعتونا بمثلهی ولو كان بعضهم لباذن زهيرا <تصفيق> او پیغمبر کچری راج انسانان او جنات پدی خبر باندې اياتو اي بمثل هذا القران چرون دي پشان ده دي قران لا یت عد بمثله ندی بران دي پشان ده قران رابنشي رابن دي پشان ده قران ولاء کان باز هم له بازن زهيرا اگر چې بازشي پدې کې د پاره د بازو امداد کوون کی الحمدلله دا الله کتابو دا کتاب چته مقابله یې نشي کوله جن یې نشي کوله بل نشو کې نشي کوله صد دا الله کتابو غردي غرد سر سر جنګول آسان کړ دې سر جنماتول زکا دي ذيكي ورتوي فاتوا بصورة فساوى يو صورة من مصره پشاند القرآن ودعوا روض لي شهداءكم يعني اخفل علماء شاء الله رحمة الله عليه الفتح الرحمن كمعنا فيه علماءكم روض لي اخفل مدداران ودعوا فصحاءكم ودعوا بلغاءكم اعتماد ا پرชาวانه بروسه را زغي دره اقیر اوله تاسو رندادو کی پدې لږه د مطالبه ته شله او ودو شهادتکم ینی رابل اخطل علماء ا سو کو چې تاسو مې پاری باندې خپل بروسه خپل طاقت وضعوا من فصحای عرب عربی له عربه د فصحونه کلیله فصیحاندی وبلغادی اراب بلدغینم دد واړې انکم تم صادقین کچره تاسو رښتینی وز دی دیکھیں تصفی پر کوي نشه کوله زکار قران مقابل نشه کوله نيچ نشه کوله نګردن نهات راشد الله کتاب ته غلکه فئن لم پس کچره تاسو د کارون کو ولن تفعلون چر نشه کوله ولن تفعلوا او چر به نکړی شئ سبا دا کتاب برانوړی شئ دا یو سورت برانوړی شئ دا یو مضمون می جوړ نکړی شئ النار التي پس اوری کې دا هغه ورما وقودها الناس چې خاص خلق دی ول او خاصه جدي او ان نارې رولو معرفہ اللہ تی اللہ تی رولو موانس موانس زکر کنی دلتا داولی اغور کلا کلا انا رل زی رولی اغور نو یری گئی کلا کلا اللہ زی دلتے اللہ تی داد مشریکینو مابودان تا اشار دا و موانسات تی دا سدارینه غواړی ادم مشرکین ته هم په غوړه ورغیته ناغور کئ چې وسالو چې څو د غارول نه ناغار نمثال د خزرې وخزرې الکې ان نار الکې ور الکې هغه وقودهن ما چې خشاتخس خلق ده او چې کای الله د ذکر د عذاب دی یله ذکر د سزا کوي نه ګم مذاکر یا کی عذاب النار الذي ویری کې دا عذاب نه سزا نه سزا کې زیات معتبر شو کی مذاکر سړی سزا ورته خذب سزا ورته خالي نه دار کونی شي دا ويمنګا رسالو ذو حقوق برابرو نه تبه برابر, برابر کې نه سزا آ چې خله بار کړی اقتدار راش اولا خزا ہا کہ ماراش یا خزا مزریشی نه سزا ور کولشی آ سزا نشور کول مانس پسه سزائی دمان د سړی سزا لا وړ دے آ لا وړ راچا خزا لا تر وولی نجت پہ انا چی تر ویش د دام سزائی آ چی تر پسی کی آ په چی تر گزار کین چی تر وزه گزار آ د لا وړ گزارو نہ غدے گئ تخری نہ په چی تر وولی دښمنو بدیل باندې نه چې کله سدا قرآن ذکر کوي نو آ ځکه بیا مذكر چکننه اور ذکر دي اعداد کې مشرکینو غیتام ملامتیا ورته دي او ذکر دو غیر الله کې مؤنث ذکر کړ ان نارلتی وقودهم ناسه آ خاص خلک دي والهجاره وخاسه دتی خاص خلک مشرکان بيدینه دلود شمنان والا هی جا راو کانی کم کانی یا خدا غری چدیته نه غشکونه حیات کل جوړ کړو ا دې یاره دیتاله غیر خو راضی او دار ازی نو په دې حج باندې دا غی د ملامت یاده پاره وګورځی یا دین مراد هغه دندس ات مراد د ګول چورته وای داور زره خلی نو په دې وجا کانی ذکر کړو او عدت تیارکل شویده للكافرین لطارد کافرانو دا دیو جنا دا حالی سنت و لجماعت عقیده اغداره چه جنات او دوزخ دا مخی نتیار شویده مخی نتیار ده او باز وین دا با وغصر تیاری که وغنه او عدت سیغه دا مازه ده او عدت و تیارکل شویده للكافرین لطارد کافرانو او جنت بارکیو او عیدت للمتقین تیارکل شدی جنتو دپارا دفرزگارانو و بشری اللذین آمنون تخویفی بیان کو وزی زیکی بشارت ورکی زیر ورکی مومنانو تا او باس بشارت چی مکمل بشارت ورکی خوا و بشری اللذین آمنون او خبر ورکا تسانتا تا چې دی ورا دا دو ڈال بیان کئی کل چه پا عدالت کئی دو ڈال راشی نیو مخالفی دو ڈال لیشنگی دعوی پی آوا نکا غیر سراد دلیل ہو او دلیل نه که قوی نا غویله بشارت ورکې او بل له تخوی پرځ او دا طهار شو هغه بل جیت جید شو تا وګټاله هغه بل ته طهار شو تتابه دا کسه دیږي کې چې کوم اور دالوا داهره توحید او دلیل بیان شو مسله ثابت شو ناره ته خوشخبری ورکوم مبارک شه حاضر اورل ورته اځه کما نا غیده ورو کې فیل شو اغیدو عمل غلطو نړی تلزنده تاسو بل او عدد للكافر ا دوور مستاکو ګرځیدل نزدک دې چې اگد وړلې اول هغه ته تخویف یاره ورکا او دې دې چې بشارت منن کول دي داوین او د دلیل والو و و بشری لذین امنو ازر کا کسان تا چ مؤمنان دی امنو چو او عبدو ربکم بانده اقین کلو فا او عبدو بانده اعتماد کلو ایمان راولو آت مورال وعمل الصالحات یو ملکی نیک نیک عمل اوسی یقیدہ اوسا غیل و خوشخبری ورکی فا عمل صالح چاہتا ہوئی ناول قرآن کے قطل غائچ عمل صالح ہو داس شعره نمل کے عظیم اللسم سپارا که ایتم نلسم دی انا از ایک دو عمل صالح تعریف چکم دینا کئی سرط نمل نلسم سپارا ایتم نلسم دی التوئی فتبس مزاہکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی ان امت علی وعلا والدی وان اعمل الصالحا ترزا وان اعمل الصالحا ترزا الا الذي عمل توفيقكم راكي دعني كمال توفيقا كي توفرك غيلرا ترزا كي توفرك غيلرا دي تويني كمال اغه حدیث کراذی نبی صلی الله والسلام فرمای طلب توفیقكم امرين تاڅو تا ماځه سيزنه په خودري لن تجل ما تمشکتم بهما تاسو چر د لار نشي څو پرې پرې مضبوطي د کتاب الله یو کتاب الله دی او سنتي او بل سنن نو نبی له سلام زماتهريقه هغه کومي وره له صحابه کرام ته فرمایلیو عليكم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين المهديين او <البدا> بيان <نبیل> بي السلام فرمایلو چې بني سہیلو کې دعا یاډلو دویا زم عامهت کې <يهي> بدریا او یای او بني سہیلو کې دعا او یا نبی السلام <فرميل> دا دعا <دلو> لادر <دلو> به جهنم ته <تزي> زی او دا یو ډلدا چې دا به جنت ته زی صحابه کرامو سوګی نبي عليه السلام ما انا علیه واسحابي ما انا علیه واسحابي اغه طریقات ز پغه ما ز ما صحابه کرام دي دا سنت طریقه پیغمبر ز امر است پیغمبر واغه بند روان شي ان الله غیلہ خوش خبری ورکړي ان لهم د شکدیره پارا اگر هغه عمل د ده شریعت مطابق ہوئی ده شریعت مطابق کی پیغمبر مطابقی اگه تامل صالح ہوئی